O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. În interpretarea unui colectiv de actori de la Teatrul Național din Craiova. Regia artistică Mircea Cornisteanu. O anticameră bine mobilată. Chiplătescu, puțin agitat, citește recnetul Carpaților. E în haine de odaie. Pristan standa, în picioare, mai spre ușă, stărezemat în sabie. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitre care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în unui vampir. E un vampir, ai? Caragios. Curat, Caragios. Pardon, să iertați, cu că-mi Bampir! Ce-i aia, bampir? Un, care suge sângele poporului. Eu suge sângele poporului. Dumneata, sus sângele poporului! Au Mișel! Curad, mișel! Murdar! Curad, murdar! Ai nu o să alege! Nu o să Cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba! Să-mi mie mustățile! Și mie! Da, ați făr și glasul asta. lasă să urle ca un câine. Curat ca un câine. începu să-mi spui istoria de aseară. Cum vă spuneam, Coanefănică, aseară ați pisemniți el după masă, precum emisia noastră, că acum dumneavoastră știți că bietul polițai n-are și el ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, ca tot creștinul. Irești, irești. E, și la mine, cu Coanefănică, să trăiți greu de tot. Ce să zici? Familie mare, renumerație mică, după buget, coanefănică. Încă daia nevastă mea zice, Mai roagăte și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leafa, că te prăpădești de tot. No copii, coanefănică, să trăiți numai puțin. Statul n-are idee de ce face omul acasă. Ne cere numai datoria, dar de. Nouă copii și 80 de lei pe lună, familie mare... Renumerație mică după buget." Nu e vorbă după buget, e mică, așa e. Dar tu nu ești băia prost. o mai cârpești de aici, de acolo, dacă nu curge pică, lasă, -că, lasă, -că știm noi." Știți, -a -a. știți, cum să nu știți, coane, pănică, să trăiți tocmai dumneavoastră, să nu știți." Și nu-mi pare rău, dacă știi să faci lucrurile cu minte." Mie mi îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință. De credință cu să trăiți? Nu mă uit dacă se folosește și el o două. Mai ales un om cu o familie grea. Nu no, suflete cu și renumerație. După buget? Mică să rămână cu Lasă ghiță, lasă cu steagurile de la -al altă ai ieșit bine. Ai tras frumos condeiul, da? Rad condei. E... Adică te... cum condei cu Contul jidanului s-a putut la comitet pe 44 de steaguri." Da." Eh, s-a pus 44 de steaguri?" S-a pus, Coanefănică, s-a pus, poate unu, două, o să le fi dat vântul jos." Da, s-a pus." 44." 44 în cap, coanefănică. Eh, cu Coanefănică." Nu îmi placu mofturghiță." Nu m-am plimbat eu la luminații între sură cu Zoie și cu Nenea Zaharia în tot orașul?" Tocmai acum cum e să zice, ia să-i numărăm noi steagurile lui Ghiță." A, îmi pare rău, tocmai Coana Joițica, tocmai dumneai care de să ne așteptăm de la dumneai la o protecție." E, apoi n-a zis-o cu răutate, a zis-o de o glumă. Nu știe și ea și nenea Zaharia că ești omul nostru?" Al dumneavoastră, Coane Fănică, și al coanei joițică și al lui Conu Zaharia. Ei și le-ați numărat, Coane uh -huh, Fănică? Uh -huh. E, așa e, 44." Uh -huh. Vreo 14-15." A, apoi să le numărăm, cu ne să le numărăm. Două la prefectură? Două. Două pe piața lui 11 februarie? 4. Două la primărie? 6. 1 la școala de băieți? 7. Unul la școala de fete? 8. Unul la spital? 9. 2 la catedrale la Sfântul Nicolae? 11. 2 la prefectură? 14. <laughs> ne mai numărat pe ele de la prefectură? Nu, cuare, fără nicio să trăiți. Două la primărie orice. 4 la școală, 24. 2 la catedrale la Sfântul Nicolae, 30. Ne-ai <laughs> mai numărat odată pe toate astea și-adun rău. Doamne, păzește, Coanefănică, să trăiți patruzeci și patru în cap! 44. Cum zic, unul, două, poate vântul, oricine știe... Ghiță! Apoi nu mă orbi așa de la obraz! Familie mare, renumerație după buget mic. Ia, ia să lăsăm steagurile, Ghiță! Curat să le lăsăm, Coanefănică! Ai spune odată istoria de seară că mă grăbesc! Da, bine ziceți, A aseară pe la zece și jumătate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 Mă îmbrac civilește și plec la datorie cu anefănică. Până să plec, se făcuse vreo unul după două, O iau prin dosul primăriei și apuc pe Maidan ca să ies la bariera unirii. Uh -huh. Când dau să trec Maidanul, văz lumină la ferestrele de din dos ale lui Donaie Cațavencu și ferestrele vraiște. Ulucile înalte. Dacă te sui pe uluci, poți intra pe fereastră în casă. Eu, cu gândul la datorie, ce-mi dă în gând ideea? Zic. Ia să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că nu strică. Și binișor, ca o pisică, mă sună pe uluci și mă pui să ascult. Auzeam și vedeam cum vă mă auziți, coane știți? Ca la Ui, ce? Jucase răstos. Cine era? Păi Cine să fie? De scălimea! Ionescu, Popescu, Popa pripit și Popa. Da, Popa și Dontăchiță și și Zapisescu, toată gașca în păr. Jocul era pe isprăvite și fumarie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petcuș. Îi l-alți se dau de vorbă? Și ca să avem cum înjura, pe guvern și pe dumneavoastră și-și număra voturile. Descălimea, popa și moflujii. Orad moflujii. Elas că le dau eu voturi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat cu Anefer. Din vorbă în vorbă, ca să avem cu zice. Mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampirul. E? Și acolo, pardon, tot vampir, vă zicea. Pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când l-om avea pe ăla, îi avem pe toți. Ia ascultați scrisoarea asta și scoate o scrisorică din portofel. Ia ascultați! Diavolul de popă n-are de lucru. Se scoală repede de la joc și zice să mă îngrop sufletul meu, noi că nu citit, stai să o ascult și eu, să-mi aprins numai țigara. Și cu o se scoală de la joc, aprinde chibritul, trage din țigară și vine să arunce chibritul aprins pe fereastră drept în ultimei. Mă trag înapoi, alunec de pe Uluci și cas pe Maidan, peste un dobitoc, care pe se ne treceau, ori ședea lângă Uluci. Dobitoc începe să strige, toți din casă vale la fereastră, eu, cum căzusem, mă ridic de grabă, o iau pituliș pe lângă Uluci și intru în curtea primăriei. M-am mai întors eu, dar închisese ferestele și lăsase perdelele. Cine să fie? Ce scrisoare? Nu, nu pricep. Ghiță! Eu trebuie să mă duc la dejun să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștepte. Ei nu dejunează fără mine și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoe nerăbdătoare Ce mă ordonați, Coanefănică? Să mă afli ce scrisoare e aia și de cine e vorba. Ascult, Coanefănică! Dacă s-ar putea să pune mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teamă de intrigile poastele lui Cațavencu, dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire... Și apoi să lucrăm pe onorabilul. Curat să-l lucrăm! Păi un minut până în -mi schimb haina, ieșim împreună. Am să-ți mai spui ceva. Stau, cu Fănică. Hei, grea misie, misia de polițai. Și Conul Fănică cu Coana Joițica mai stau să-mi numere steagurile. Tot vorba bietei neveste, zice. Ghiță, ghiță, pupă-l în bot și papă-i tot. Căsătulul nu crede la flămând, zic curat de o pildă, conul fănică, moșia, moșie, foncția, funcție, coana joițica, coana joițica, trai neneaco cu banii lui Trahanache, babaki. Dar eu, unde? Familie mare, renumerație după buget mică... Zaharia Trahanache intră prin fund, fără să ia seama la ghiță, care se ridică repede la intrare. Coruptă societate! Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic! Interesul și iar interesul! Bine zice fiul meu de la facultatea la stăieri în scrisoare! Vezi? Tânăr, tânăr, da copt! Serios, băiat! Zice, tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție! Și o societate fără principuri va să zică că nu le are! Auzi, domnata Mișelie, infamie. Aici e o reghiță. Aici să rămână Coane Zahariu. Fănică a ieșit. Ba nu Coane Zahariu. Vine numai decât momental. E dincolo. Iată conu' nu fănică. De cum se poate? A ieșit înainte de dejun ce e? E comedie, mare comedie. Fănică, stai mm. să spui. Mai aveți ceva să mă ordonați, Coane fănică? Nu. Nu uiți de ce am vorbit. Trebuie să avem dezlegarea istoriei cât mai degrabă. Ascult. Nenea Zahăriu, e lung ce ai să-mi spui, nu mi-o poți spune la dejun? Ai puțin tică răbdare! Nu trebuie să știe joițica, e comedie mare, fănică. Ei. Păi atunci treci ghiță pe la nenea Zahariu, pe acasă și lasă-i vorbă cu onei joițicii. nu e așa, nenea Zahario. Să fie așa de bună, să nu se supere. Dacă o întârzia de la dejun, avem ceva politică de vorbit între bărbați. Ascult, coanea fânică! Când Pristanda vrea să iasă prin fund, ușa din dreapta se deschide puțin, Zoe scoate capul, cheamă pe Pristanda pst, pst, și închide repede ușa. Tipătescu se întoarce și îl vede pe Pristanda lângă ușa din dreapta. E, unde te duci? Unde mi-ați ordurat? P De ce nu ești prin față? Da, prin față. Tipătescu se întoarce iar spre Trahanache. Ghiță, care este lângă ușa din dreapta, iese înăvală pe acolo. Ei, că zahăriu, ce Ea spune, te părți că am schimbat. Ai puțin tică răbdare. Să vezi, azi dimineață, pe la 8 și jumătate, intră feciorul în odaie, nici nu-mi băusem cafeaua, îmi dă un răvășel și-mi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răvășelul? De la cine? De la onorabilul domn Nae vencu. De la Cățavencu? Zic! Ce are a face vin cu mine și eu cu cu? Nici în clini, nici în mâneci. Ba, chiar putem zice, dacă considerăm după principuri, din potrivă. Păi, Hei, stai să vezi. Scoate un răbășel din buzunar și-l dă lui Tipătescu. Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Școlar, al Comitetului Electoral, al Comițiului Agricol și al altor Comitete și Comisii LOCO. Venerabile domn, în interesul onoarei domniei voastre de cetățean și de dată de familie, vă rugăm să treceți astăzi, între orile 9 jum și 10 am, pe la birou ziarului Răgnetul Carpaților și sediul Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră, al domniei voastre, devotat ca țaven cu director proprietar al ziarului Răgnetul Carpaților, prezident fondator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, și de... Ei, ce, ce document?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 Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la capul județului nostru și în sfârșit o sumă de delicatețuri. Eu serios zic, stimabile, mai chemat să-mi areți un document, e, arată documentul, zice, mi-e teamă, zice, Că să fie o lovitură dureroasă pentru dumneata Și că ar fi trebuit să te pregătesc mai înainte Dumneata, un bărbat așa de și așa de Și iar delicatețul, zic iar, stimabile, ai puțin tică răbdare Documentul, el iar, că de, damele, să vezi unde vrea să mă aducă mișelul Beata joitica să nu cumva să spui, să nu care cumva să afle cum e ea simțitoare. Ea cu tezat, mizerabilul. Stai să vezi, că de damele, zice, nu înțeleg totdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului și respectul care va să zică ce trebuie să-i poarte. În sfârșit, ce să o mai de degeaba? După ce îi pui piciorul în plac și zic. Ia ascultă, stimabile, ai puțin tică răbdare. Documentul! Mm. Vede, Michelu, că n-are control și scoate o mm. Ghici, a cui și către cine? A cui? A cui? ne eh, Stai să vezi. A ta către nevastă mea. Către joițica. Mm. Scrisoare de amor în toată regulă. ha? Ce zici, dumneata, de asta? Nu, nu, nu se poate. Nu se poate. Am citit-o de 10 ori, poate. O știu pe din afară. Ascultă. Scumpa mea, Zoe, venerabilul, adică eu, merge de seară la întrunire, întrunirea de la e seară. Eu, adică tu, trebuie să stau acasă pentru că aștept de pești de la București de la care trebuie să răspunzi pe dată, poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu mă a aștepta prin urmare și vino tu, adică nevastă-mea, Joițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de o mie de ori. Fănică. Nu se poate, nu se poate, o să-i rup poasele mizerabilului, nu se poate! Firește că nu se poate, firește, dar ți-ai fi închipuit așa, mijelie! Mm. E bine, frate, înțeleg pastografie, până unde se poate, dar până aici nu înțeleg. Ei, ei, e e fanica, fanica. să vezi imitație de scrisoare, să zici și tu că ea ta, dar să jur, nu altceva, să jur, U, u, u, uite te la el, te la el cu setul, bră! Lasă omule, zi Mișel și pace! Dar ce te prins așa? Așa e lumea, n ce să faci! N-avem să o schimbăm noi! Cine ești poate închipui până unde poate să meargă, Mișel? Zerabil! Lume. Mai omule, mai omule, omule. ai puțin și răbdare! Zi ce am zis eu! Ești tare schimbabil la Machiavellicul.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 Nu no, trebuie să mi aduc aici numai decât viu or mort. Ai puțin tică, ai puțin tică, ai puțin tic. tic. Ai puțin tic. Na. E iute, e iute, n-are cum bombaiat, deștept, cu carte, dar iute. Nu face pentru un prefect, într-o societate, fără moral și fără princip, trebuie să ai și... Sintică diplomație! Ei, asta îmi părătește omul, asta îmi și la totodată în mofturile, avem lucruri mai serioase de vorbit. De seara, întrunire! S-a hotărât? Hă? Punem candidatura lui Fărfurie. Ce facem? De seară am aflat că descărimea cu Cata Vencu și cu toți ai lor vor să facă scandal! Trebuie să-i spunem lui Ghiță no. să îngrijească. Mișelul de Cațavencu să ia de cu cuvântul ca să ne compadă. Nu te teme, Nene, Zahari, de seară domnul Cațavencu nu o să fie la întrunire, o să fie în altă parte, e, hai de, la hai de, păstrare. Hai! haide, hai de, hai de. la dejun? Nu, nu că Zahari, o mulțumim, mă du-te dumneata, singur, sărutări de mâini cu anii joițicii. Bine, bine, dar la prânz, desigur. sigur. da, da. De seară, eu mă duc la întrunire. Trebuie, Trebuie să stai cu joițica. Eu urât singură. După ni avem preferanța. Da, da, da, da. La revedere, Fănică. La revedere, la revedere. Auzi, și nu te mai mai neca pentru fiște de Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o societate, fără moral și fără princip, nu merge să o iei cu iuțeal. Trebuie să ai puțin răbdare. Ce să fac? Ce să fac? Și nu mai vine Ghiță. Făinică! Făinică! zoe Făinică! Știu! Sunt nenorocită, Făinică! Știu! Am fost dincolo în Am intrat pe ca din dos. Am venit numai decât după Zaharia. N-am avut curaj să dau ochii cu el, măcar că nu crede. Am auzit tot, tot, tot! Sunt nenorocită, Făinică! Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo. I-am spus tot, mai el ne poate scăpa. Dar de unde a să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 Cum? Cum? Când ai pierdut biletul, Zoe? Nu știu. Alaltă ieri seară când am plecat de la tine, îl aveam. Când am ajuns acasă, nu știu dacă îl mai aveam. Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam toate într-un buzunar. Ce nenorocire. M-am dus la vencu. De la el veneam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiția să-i asigurăm alegerea. Al mintei publică scrisoarea apoi mâine. Nu, lupta este desperată. Vrea să ne omoare? Trebuie să-l omorâm și nu mai vine ghiță. Pe ghiță l-am trimis eu la Casa Vencu să-i cumpere scrisoarea cu orice preț. La care vă să zică ghițe acolo? Desigur. Da, el trebuie să fie. Se repede la ușa din fund, o deschide și se trage iute înapoi. Ascunde-te de grabă! O duce repede și ies amândoi prin stânga. Farfuridii și Brânzovenescu intră misterios din fund. Poate să nu fie tocmai așa. Poate că e o manoperă. O manoperă grosolană ca să intimideze pe câțiva nehotărți. Pe venerabilul domn Trahanake l-am văzut intrând la Cațavencu astăzi pe la 10 când mă duceam în târg. Wow. Eu am, n-am să întâlnesc pe cineva, la 10 fix mă duc în târg. Ei? Pe respectabila madame Trahanake am văzut-o ieșind de la Cațavencu tot astăzi, pe la 11, când mă întorceam din târmă. Eu am, n-am acasă, la 11 fix mă întorc din târmă. Nu înțeleg. Nu înțeleg. La 11 nu, fix... Nu, frate, că... nu înțeleg dar avelele astea cu opoziția. Tu ai văzut pe Trahanache întâi. Uh -huh. Pe urmă, pe Madame Trahanache. Uh -huh. Și eu, adineauri, am văzut pe polițaiul. Pe ghiță intrând la cațavencul. Eh? Să fie trădare la mijloc? Hă? Eu merg și mai departe și zic, trădare să fie, dacă o ceri interesele partidului, dar soștim și noi. Prefectul trebuie să ne dea cheia comediei ăștia. Ia cătălă. Salutare, salutare, estimabil. E galben, ce roșu s-a făcut. Salutare, salutare sal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 Se aude... Se aude cum că partidul nostru de la colegiul 2 ajutor lui <gânde> Care partid? Care-i Cum care partid? Adică partidul nostru! Madame Trahanache, dumneata, nenea Zaharia, noi și ai noștri. Să ducem pe brațe pe Cațavencu? Și <gânde> cine spune asta? Nu râde, estimabile, nu râde! A început să se vorbească! Și de ce să zicem? Lumea are pentru ce să intră la bănuieli. Domnul Trahanache la vizită la domnul Cațavencu. Mm. Madame Trahanache la vizită la domnul Catsavencu. Mm. Domnul Ghiță Polițaiul la vizită la domnul Cațavenc. Mm. unde și până unde? Noi ce să zicem? Ne temem de ce spune lumea. Ei, ce spune lumea? Vrei să vorbesc curat și deslușit, stimabile? Mm. Ne temem de trădare. Na!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 Dumneavoastră, veniți la mine acasă, la mine, care mi-am sacrificat cariera și am rămas între dumneavoastră ca să vă organizez partidul. Căci pără mine trebuie să ne cunoașteți că nu ați fi fost niciodată un partid. Dumneavoastră, veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădător? Da, asta nu pot să vă permit. Mă rog, mă rog, iată ce se împarte acum din partea domnului Cațavecu. E tipărit, estimabile. Tipărit? Da, da, tipărit. dă voie, dăm voie. <coughs> Dăm ca pozitivă știrea acum că, desigur, candidatura amicului nostru politic, domnul cu prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de orice loviri din partea administrației. Din contra, avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul și venerabilul drom Trahanache, prezidentul comitetului electoral, cât și junele și onorabilul nostru prefect, ar fi convinși în fine că în împrejurările prin care trece țara... Județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bărbat independent, ca amicul nostru, de domnul Cața Vencu. Domnul Cața Vencu va lua cuvântul la întrunirea de deseară, Comitetul Grupului Independent. Aud. Nu mai rămâne nicio clipă de pierdut. Domnilor, vă rog, niște afaceri importante, mă cheamă numai decât la Telegram. Uh -huh. Mă scuzați, dar. Uh... Tipatescu iese repede prin fund. Așa scurt? Adică cum am zice, poftiți pe ușa afară. Bine! Tipatescu vorbește în fund cu un fecior. unde -i? Păi l-am căutat în tot târgu cu ale fănică, dar nu e, nu e și nu e. Haide la Trohanache, aici am aflat-o. Haide! Brânzovenescule, mi-e frică de trădare. Câte ceasuri sunt? 12 trecute. 12 trecute?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 Totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravo și Ștefan cel Mare. Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Salutare, stimabile! Salutare! S-a dus? Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Și Ghiță nu mai vine. Fănică! Fănică, ne o noroagie grozavă. Taci, vine cineva. A, e ghiță, desigur. Prin ușa din fund apare cetățeanul turmentat. Sluă! Cine e ăsta? Și poftă junada. Eu? Eu sunt alegător. Cum te cheamă? E cum mă cheamă? Ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorba e, sunt alegător? E, turmentar... Preacu, să ia, nu e nimeni afară, lasă să-mi intre aici toți nebunii, toți bețivii. Haideși! Nu sunt turmentar, coază, e, Lasă că ne cunoaștem. Vă cunoaște, Cunuzarea, la un șeferuare. <gătă -i> nu e vorba. Țineam la donnaie Cazavencu, e din societate, dar vorba e, eu, alegător... <gătă -i> Apropiat! Eu! Oh. Pentru cine vot? Că da, da! Fănică, fănică trimite-l, trimite-l, dă drumul, ia de tot! Fii bun, cetățene, du-te! Oh. Altădată mai vorbim! Da, ce să vorbim? Oh. Acum ce treaba avem? <laughs> nu vă uitați la mine că sunt așa de. ca am făcut-o de oaie, de tot. Să vedeti nata acum de a devenit la băutură. Hmm. Că a fost lată de tot, fi bun omule și înțelege. Eu uh, am găsit o scrisoare. O scrisoare? O scrisoare? Da, adubi că către Coala Joițica. Ah. <laughs> am găsit o altă în seara pe drum când ieșeam de la întâlnire. Fățit de o în seara până azi dimineață s-o duce într-un Ii se repede și la apucă cu amândouă mâinile de gât. Miserabile. Nu mă scot ca Lasă-l, fănică, lasă-l să vedem! Nu, lăsați-mă să vedeți! Mm. Când am găsit-o, din curiozitate am deschis-o și m-am dus sub un ferina să o citesc. N-a pucat să spune, vezi, bine? Și ați pe la spate în să veni cu dosele Și ți luat-o? luat-o? Că am băgat-o în <laughs> Zice doamna e, Așa, Faci parte din societatea noastră Și primești scrisor De la prefectul cetățenei. Bravo! -s! Zic, aș de la prefectul. Zice, i mă cunoscut slova, ia arată rata mea, Doamne, păzește. Bă, că mi o bacă, Nu ți-o dă, din vorbă în vorbă, tura mea m-a bătut pe la o țuic. două, 3. Pe urmă de cubere. De cu vin, de, cu vin, de cu bere. Apoi cu 500 de cu L-am băut. Da. E, băut. Și, și scrisoarea? Scrisoarea. Unde scrisoarea? Nu ca, ca o am la mine. Scrisoarea. Da. S -a s -a putea. putea. Da, da, da, o am la, la, la, la, la, <laughs> domnul Nae zicea că mi dă 10 pol pe <laughs> zic, nu trebuie onorabile parale, slava Domnului, apropitar sunt alegător. Eu, dorbaie, pentru ce votez? Am pierdut-o. Ah. Da, da, am oh, pierdut-o. O, țăvura, domnul, Adică, domnul Nae, ah, se prea poate, am și dormit. Vezi, nata, dă cu bere, dă-i cu vin, dă -i cu, vin, -i cu Mizerabile, ce-ai făcut? Nu mă își găduie. ne fănică! Pane cu Guita! Vine, vine conuzaharia! Zaharia? -zaharia? Nu. nu mai spune! Ia-l pe lui. nenorocitul ăsta Să Și drumul prin dos pe scara mică! haide ce? toțe! Nu, nu mă Cametis. Haide! Vorba -i. eu pentru cine votez! Haide! Nu am împinge! Haide! De Zaharia ne avem teamă, știe tot, dar nu crede nimic. ne-a auzit. Ce-ai făcut, Ce Ai fost la Cațavencu? A fost Se lasă greu, greu de tot! Mm. O rău de peol! Orice putăția. Ah. No, trebuie să punem mâna pe el. Du-te, Ghiță, ia jandarmii. Viu or mort, trebuie să-mi le la poliții. Acum, într-un moment. Du-te! Ascult! Pristanda vrea să pornească spre fund. În momentul acesta intră Trahanache cu un aer triumfător. Am prins poatea oh, cade caleșinată în brațe. Zoițico! A ah, aflat? Știe tot. Ah. Bine, omule, nu ți-a spus să nu-i spui. O știam eu că e simțitoare, Ia că vezi. Eh, a spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacănă. Ghiță, ghiță, eu te-o cu apă. Ascult, care e onorabil? Eh, ai puțin de cărăbdare. Ca să ven cu de? Cu ce alta? Cu o altă plastografie. Ce plastograf? Curat plastograf! Același salon. E seară. Trahanache, Farfuridi și Brânzovenescu stau în unei mese rotunde. Studiază listele electorale și numără voturile. Aici? Aici? Aici? Aici? Ai 66? Ai 68? V, 68 69, 69, 69, 69? 69 cu roșu, bun. 12. 11 cu albastru ai lor. 12. 12. <lăță> <lăță> <lăță> ai, <lăță> ai, ai puțin, tică, răbdare. <lăță> 1, 2, 3, 5, 7, 10. <lăță> 11, <lăță> 12. A, ah, cuia Iana, che nici nu mai are drept de vot de când și-a mărit afata. Păi nu i-a dat casele de zestre? E? Păi dacă votează, merge la pușcărie. Da, ai puțin tică răbdare, ai puțin tică răbdare. Dacă-l putem, aduce să voteze cu noi. A altă vorbă. Să voteze cu noi e ușor. Are procesul cu e bisericii în săptămâna viitoare. Dar să voteze cu noi... Adică cum să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi... Să voteze cu noi. Nu, no, nu pricep noi că Zaharie o vorba noastră. Adică noi, partidul nostru. Aha. Pentru cine votăm noi? Aha. Pentru cine lucrăm noi? Aha. Păi noi încă nu știm. Mă rog, mă rog, aveți puțin. Tică. Nu știm, mă rog, aveți puțin. Mai tică. eu merg și mai departe și zic. Cum ziceam lui amicul meu Brânzovenescu. Brânzovenescu. Mă tem de trădare. Cum de trădare? Păi de-aia noi astăzi când am mirosit ceva... Cumva, ceva, cumva, ceva, cumva, păi dacă e ceva la mijloc, ceva la mijloc, ceva la mijloc, păi da, așa dacă e trădarea, adică, dacă o ceri interesele partidului, fie, dar cel puțin să o știm și noi, pentru că eu am zis-o cu străbunii noștri, cu Mircea acel bătrân și cu Vlad Țepeșneică, Zaharie, împărădătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătă place da Mă rog, ai puțin tică răbdare. Ce răbdare necă, Zahariu? Păi nu mai e vreme de așa lucru. seară e întrunire, da? Mâine începe alegerea. Da. Eh, pentru cine votăm? Pentru cine votăm? Aveți puțin tică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum? Nu înțeleg. Nici eu. Mă rog, mă rog. Ia să ne tălmăcim noi puțin. Să tine. ne tălmăcim, da, să ne tălmăcim. Asta o cerem și noi. Bun. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonți de pe uliță? Pardon? Nu. No. Zavragii? Da. Dumneavoastră, adică noi, suntem cetățeni, domnule, suntem onorabili, mai ales noi trei, suntem stâlpii puterii, proprietari.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 Ah, numele candidatului ah, păi. <laughs> poate să fie al dumitale, mm. poate să fie al meu, ori a dumisale, după cum cere interesurile partidului. Mm. Din moment în moment, așteptăm să știm. Prefectul trebuie să fie. Nu îl așteptăm să fie de la Telegraf. Ba, da. eh. Nu bate telegraful! Bate, bate ce treaba altare. Poate că, acum, când vorbim, poate să fi și sosit numele. Pe sărmă, stimabile! Da, da, pe sărmă, ce crezi dumneata? Toate bune și frumoase cum le tălmăceşti dumneata, nică i Zahariu, dar nu... nouă ne e frică de trădare! Eh. Nu din partea dumii no, Nu, nu din a dumii Dar din acui! Din acui, din acui! Știi dumneata din acui? Să n-am parte de joițica, la știu. Estimabile, prea te faci, dăm voi. Știi ce e venerabile, Neca, Zahario? Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față. Dă-le, că să vedem. Ți-am spus că mi-e frică de trădare. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Mi e? Ei? Ei. E Mi-e frică din partea amicului. Care amic? Care amic, care amic? Știi, dumneata, n-am parte de juicică dacă știu. Iar te faci, nu nu. Din partea amicului fă -nică. Ce? Din partea prefectului. Cum? n o e frică de că-și dă coate cu Cațavencu. Cu Cațavencu? Cu oftologul, Cu Nifiliscul. Cu Cațavencu. Mm -hmm. Trădare! Fănică trădător! E, bravos, E, asta mi-a plăcut! Ei, nu mă așteptam! Ei, n am procopsit! De? Noi... Uh... Ce ne-am zis? Ai că... puțin tică dar estimabile! Nu dau voie nimănui să-și permită, mă înțelegi, să bănuiască câtuști de puțin pe Fanica. Pentru mine, estimabile, mă înțelegi, să vie cineva, să bănuiască nevasta asta pe joițica. Marcoana, joițica, onorabilă pare Bine, rău, Nicetă, hai, puțin, tică răbdare, zic, pe mine să vie cineva, să bănuiască pe joițica, ori pe amicul Fanica, totuna e. E un om cu care nu trăiesc de ieri de altă ieri, trăiesc de 8 ani, o jumătate de ani după ce m-am însurat a oară. De 8 ani trăim împreună ca frații. Și niciun minut n-am găsit la omul ăsta, măcar atât de cară. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el aici prefect, și nu s-ar fi dus director la bucurești? Dacă nu stăruiam eu și cu zăitică, ce la drept vorbind?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 mi-a făcut și îmi face servicii. Ei, da. Și să veniți dumneavoastră, tot din partid, și să bănuiți că să vă pronunțați cu astfel de cuvinte neparlamentare. Îmi pare rău. Să uh -huh. mai puțin tică răbdare. Îmi pare rău. Care va să zică unde nu înțelegeți dumneavoastră politica, nu mai decât trădare. Ne-am procos. Ce societate. Adevărat! bine zice fiul de la facultate. Unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri va se zică că nu le are. Trădare e bravo. Fănică trădător, frumos! Salutare! Salutare, estimabile! Salutare! Ce a plăcut venerabilul? E tare, tare de tot. Solid bărbat! Nu uităm de rostul secretului. Trebuie să mai așteptăm. Să mai așteptăm? Până când să mai așteptăm? De seara la sfârșitul întrunirii parcă-l văz pe venerabilul că se scoală și trage clopoțelul. Stimabililor, aveți puțin digă răbdare. Candidatul comitetului nostru este onor domnul Nae Cațavencu. Poptologul! Zifilistul! Și bravo în sus, și bravo în jos, și mâine și poi mâine ne-neaghiță polițaiul la largă până iese limba de un coci toarnă pe domnul Cațavencu, care ne-a înjurat și ne-a bat jocorii de atâta vreme pe toate tonurile deputat la colegiul 2. Și noi să stăm cu mâinile în sân peste poate! Ce să faci, te joci cu puterea! Ce să fac? Batem-o de peșă la București, la Comitetul Central, la Minister, la Gazete, scurci și cuprinzător! Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Katsavenco pentru care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare! Trădare! Trei ori trădare! E tare! E tare! Prea tare! Noi Trebuie să ai curaj ca mine! Trebuie să o iscălești! O dăm aronim. Așa da! O iscălesc! O iscălim? Mai mulți membri ai partidului! Da, dacă ne cunoaște flova la telegraf... Punem pe altcineva să scrie. Pe cine? Trebuie să găsim pe cineva să ne -o dea la telegraf. Haide, Brânzovenescule! Nu mai să nu pățim ceva. Trebuie să ai curaj, anonimă! Câte ceasuri sunt? 5. Haide gâv, între 5 și 6 fix se închide la telegraful. Haide! Jici prin standard, intră prin dreapta. Ei, o ofă curând și pasta. Și tot degeaba. Am pus mâna pe domnul Cațavencu. Când am așmuțit băieții de la umflat, striga cât putea, Protestezi în numele Constituției! Asta e violare de domiciliu!" Zic, curat violare de domiciliu, da, umflați Și l-au umflat, l-am turnat la hârdăul lui Petrache. M-am întors cu birja acasă la el, am căutat prin toate colțișoarele, am ridicat dușamelele, am destupat urloaiele sobi, am scobit crăpăturile zidului, peste putință să dau descrisoare. M-am întors la poliție, l-am scotocit prin buzunare, peste tot, nu e și nu e. L-am amenințat ca am poruncă de la Conufănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Degeaba. Nu spune decât numai și numai Coane Joițicii. O cauci nu o găsesc. Acasă nu-i, aici nu e. Ha! Ia că-ta!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 Și pentru ce l-ați arestat pe cu? Pentru ca să-i apucăm scrisoarea. Ce ai apucat-o? Nu cu ană Joițico. După cât am căutat și pe dânsul și la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva. Ghiză, m-ați nenorocit! Scrisoarea o să fie publicată mâine. Și-ați făcut și scandal degeaba. dă o să urmeze înainte cu gazeta și în lipsa lui. Ce o să zică la București guvernul când o aflat că ați violat domiciliul lui Cațavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor? După ce guvernul era asigurat că toate au să se petreacă cu bine și cu liniște. Cum o să mai poată rămâne fănică prefect? Coana Joițicu, am uitat să vă spui. După câte el și amenințări am făcut lui vencu, mi-a răspuns că în zadar mai stăruiesc și că la urma urmelor nici nu mai vrea să stea de vorbă cu nimeni, dar cu nimeni decât numai cu dumneavoastră. Cu mine? Du-te, Ghiță, du-te de grabă, dă drumul și roadă din partea mea să poftească aici, la Nu Numai dacă conul fănică..." Dacă ții la tine, dacă ții la familia ta, Ghiță..." Cum să nu ți-o joițică? Un spre ce suflet?" Du-te de grabă într-un suflet și să nu vii fără ca să avem cu... foarte te bine cu el, ia o birjă și vină într-o clipă." Ascult!" Ai venit?" M-am dus! iei scoate o gazetă și citește." Numărul de mâine al foii noastre Vom produce o interesantă scrisoare sentimentală A unui înalt personaj din localitate Către o damă de mare influență Originalul va sta de mâine la și curioșilor În biroul nostru de redacție atât pentru astăzi Abonat-o ai salut Trebuie, trebuie să alegem pe Cața cu, Nu mai pe vorbă, nu mai e vreme de stat Pe gânduri, cu Michel Mișel ca el când ne ține La mână așa de bine, lupt, ar fi o copilărie O nebunie Fănica Fănica, trebuie să se învoiască Trebuie. Păi, și-apoi, mai la urmă, Cațavencu poate fi tot așa de bun deputat ca oricare altul. Dar unde e Fănică? Unde poate să fie? Fănică! Fănică! Fănică! Te așteptam. Ce ai făcut? Ai arestat pe Cațavencu? Te-ai gândit bine la ce ai făcut? Cum ți-a venit să faci una casa. Pentru ce ai făcut -o? Pentru ce? Pentru ce? Tu mă întrebi, pentru ce? Pentru nerozia care ai făcut-o tu? Pentru ca să-i vine nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență? Se poate atâta distracție, atâta nebăgare de seamă. O scrisoare de amor s-o în neștire într-un buzunar cu Batista și să o pierzi ca și cum mai pierde o hârtie indiferentă, ca un afiș după ce ai ieșit de la reprezentație. La atâta lipsă de judecată să spune drept, nu mă așteptam. Ce Dumnezeu, ești pe mine, în toată firea, nu mai ești copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de teatru. Judecă-mă, venică, judecă-mă. Da, așa e. Am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă. dar acum trebuie îndreptată. Fănică, fănică, dacă mă iubești, dacă ai ținutul la mine măcar un moment în viața ta, scapă-mă, scapă-mă de rușine. Tu ești nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigii noastre n-ar fi o nenorocire, dar pentru mine, fănică, fănică, gândește de gândește-te. mai de aceea m-am asigurat de persoana lui venit. În zadar, fănică! Ca să avem cu poate muri astăzi, mâine gazeta lui, tot o să publice scrisoarea noastră. Dumnezeule, cum or să-și zmulgă toți gazeta, cum or să mă sfâșie, cum or să râză, o săptămână, o lună, un an de zile, nu să se mai vorbească decât de aventura asta. În orășelul ăsta, unde bărbații și femeile și copiii nu au altă petrecere decât bărbirea. fie chiar fără motiv, dar încă având motiv. Și ce motiv adică? Ce buiet! Ce scandal, ce cronică infernală! Și eu, Fănică, în timpul acesta ce să fac? Să mor? Zoie. Să mor dacă voiești, pentru că după asta nu o să mai pot trăi. Zoie. atunci dacă nu e altă scăpare... Zoie! Zoye, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă! Să fugim împreună! Ești nebun! <laughs> dar Zaharia... Dar poziția ta, dar scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre. Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut. Ba da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cațavec. Peste putință! Să-l alegem! Niciodată! Trebuie! O dată cu capul! Te gândești la ce spui? Iată pe CDP și-am pus mâna din aur. A dus-o la telegraf Canalia care a găsit scrisarea ta. i E o de depeșă anonimă. Am oprit-o și am dat ordine la telegraf să nu se mai spedieze nimic ca fără știrea mea, dar știu eu ce poate conține o depeșă cu cheie. Iată, trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nefilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Nu, orice s-ar întâmpla, nu se poate, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul. Nu, nu, nu!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 Care am jertfit tot pentru tine Iată unde m-ai adus Iată cât plăteau jurămintele tale M-ai adus la moarte pentru că mă omor Înainte de izbucnirea scandalului Astăzi, so... acum, aici M-ai adus la moarte și mă pot scăpa Și mă las să mor Lasă-mă, lasă-mă lasă Dacă ambiția ta Dacă nimicurile tale Politice le pui mai presus De rușinea mea De viața mea Lasă-mă să mor Zoie. Să mor cu siguranța că opt ani de zile m-ai amăgit în fiecare minută. Că nu m-ai iubit niciodată, Zoie. niciodată, Zoie. niciodată. ZOE, să vedem, să ne mai gândim. Nu mai e vreme de gândit, fănică. Fiecare minută care trece mă apropie de piire. Trebuie să te hotărăști. Dai, să mă hotărăști, să mă hotărăști. A, în aur, în lipscan, am aflat de arestarea lui Cața Vencu. Am alergat ca o nebună la redacție. Iată, iată ce foaie au scos comitetul lor. Înțelegi? Înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Cumul ăsta joacă viața? Ei, nu, și o joacă pe a lui Fanica! O joacă pe a mea! Pentru că, încă o dată, îți spui, din două, una. Ori tu mă iubești și eu trăiesc, și atunci lupta e peste putință cu Cățavencu. Trebuie să încedezi, ori nu, și atunci mor. Și dacă mă las să mor, după ce oi muri, poate să se întâmple orice. Sunt hotărâtă. Nu. Da? Zare.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 hai-te, Lupta! luptă! mă Tu, care ziceai că mă iubești, hai să vedem! Zoi. Ei, lasă-mă, lasă la, la, la, la. iese după ea. O clipă, scena rămâne goală. Ghiță Pristanda apare în fund, făcând loc cu respect lui Cațavencu. Poftiți, Coanenicule, poftiți și zău să pardonați! În considerația misiei mele, care ordonă să fim scrufulos la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine. Așa e polițaiul. Tată să-ți fie, trebuie să-l ridici, să ridici, n-ai ce-i face, e misie. mă rog să pardonați. Îmi pare rău, Ghiță, că mai săruiești cu scuzele tale. Adică, noi nu știm cum merge poliția? Într-un stat constituțional.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 Renumerație după buget mic. Și, în sfârșit, cum ar fi posibil martiriul dacă n-ar exista călăul corat, cu anenicule? Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el. Nu mă văd așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Drahanake, pe dânsa voi să o văz. Mai e vorbă, cu anenicule, pe coana ca pe ne ei. E cu nici nu e aici. Poftiți! Poftiți, ședeți, Nicule. mă duc să spui pui Coanii Joițichii că ați venit. Poți să-i adaugi chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat dizgrația dumnei ei. Ascult! Mare pișichie, strajnic prefect ar ăsta. Iese aruncând priviri de admirație către Cața Vencu. <laughs> în sfârșit capitulează. Se putea altfel iubitul, scumpul, venerabilul nena Zaharia, parcă l-auzi de sare proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul Fafuridi. Scopul, scuză mișlacere, a zis nebunitorul gambeta. amabilul fănic că trebuie să facă venind de moarte, atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile? Atât mai rău pentru el. mare Atât mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cu mine, de ca toți, mă cheamă și eu, politicos, iată-mă, gata să-i sărut mâna cu respect. Mă rog, de-aici ce-i face? E mâna care îți dă mandatul. E, dar unde e Coana Joițica? Nu văz pe Coana Joițica. În momentul acesta apare Tipătescu cu un aer încruntat și pumni strânși. Tipătescu? O preferam pe ea. Ține-mă, Doamne,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 Iubite și stimabile, domnule Cața Vencu, înțeleg pentru ce între doi bărbați cu care pretenție de seriozitate se mai încapă astfel de meșteșuguri și rafinării de maniere, astfel de tirade distilate când situația lor e așa de limpede. Eu sunt un om care îi place să joace pe față, să-mi dai voie să spui ceva. Ia poftim, poftim, mă rog. Îi ofer un scaun. Să fiu cu minte, ce bine că e zoi dincolo. bine domn. Dumitales îți place să joci pe față? Primesc. Mie mi îmi place să joc scurt, scurt. Situația noastră o putem dezlega numai decât. Tipatescu îi oferă jetul, el îl respinge ușor. Mulțumesc. Ia Nu, nu, mulțumesc. de! Mulțumesc. Așa. Ascind, dar onorabile domn,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 Stimabile domn, un om politic... Adică, dumneata? Dăm voi, un om politic trebuie, mai ales în împrejurări politice ca cele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură a o mișcare generală, mișcare ce, dacă vom lua în considerație, trecut ori stat ei, constituțional, mai ales un stat... Ei, tânăr, ei, un ei, mă rog, onorabile, încă o dată! Ce-mi cer, dumneata, în schimbul acelei scrisori? Scut, scut! Dacă e așa, dacă vă și scut, voi să nu mă combați. Ceva mai mult să-mi sprijin candidatura. Candidatura dumii tale? Da. domn, nu ți se pare că cer prea mult? Atunci, adică, dacă mi ai propus schimbul care îmi faci întrebarea, trebuie să răspunzi. Bazeu, spune, nu ți se pare prea mult? A? Ce zici? Nu. Da. Dacă s ar retrage comitetul permanent și-am rezervat un loc pentru prea iubit, Domn Cațavencu? <laughs> e un limbic, stimabile. Dacă în postul de advocat al statului s-ar numi același domn ca e puțin onorabile. Dacă în locul de primar vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Nicolae s-ar numi tot Nenea Cațavencu. Na, na, na, na, Își dacă și moșiază vă de la marginea orașului... dă voi estimabile! Un om politic trebuie, este dator, mai ales în împrejurări ca cele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură hotărâi o mișcare generală, mișcare ce dacă vom lua în considerație trecuturor lui stat constituțional, mai ales un stat ei, tânăr, dar Să lăsăm frazele Nenea vencu.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 Iată ce vreau, nimic altceva, nimic, nimic, nimic, nimic, mi se cuvine, te rog, nu mă combate, susține-mă, alege-mă, Poi mâine, în momentul în care voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul acela vei avea scrisoarea, pe onoarea mea! Pe onoarea ta! Da. Și dacă nu pot să te alegi? Ei, poți! Și dacă nu voi? Zic că nu voi să te aleg. Că e, trebuie să vrei. <gângă> Uiți că nu e bine să te joci cu un om astfel. Nu! Nu voi să te aleg. Trebuie! Nu! Trebuie să vrei dacă ții câtuși de puțin la o noară! Izrabile! Canalie ne rușinată! Nu știu ce mă ține să nu zdrobesc capul! Mișelule, trebuie să-mi dai scrisoarea, trebuie să-ți spun de scrisoarea, o te ucid ca pe un câine! Să-l îngheți! Mă domnule râul! Domnului domnule domnului Cățavencu, domnului pentru Dumnezeu te rog, nu striga! Fă nicca e nebunit! Domnule Căța, avem cum mă rog! Cum? Cum să nu se doamnă? Nu, mi se, mi Domnule, Domnule Cația, ven cu cer scuze eu pentru momentul de iuțeală pe care l-a făcut pe bănica să uite! Nu, cap scuze, doamnă, trebuie să iei de aici numai decât. Nu mai pot rămâne un moment într-o casă unde e viața în primește. Domnule Căța, avem cu în sfârșit. Dumneata este un om cu minte, un om practic. Dumneata îți este indiferent de la cine-ți ar veni, aceea ce-ți trebuie, așa de neapărat. Nu înțeleg. Ai cerut în schimbul scrisorii de care e vorba, mandatul de deputat. Ai jurat pe noarea dumii că poi mâine, când îi fi proclamat, vei da scrisoarea aceluia ce te-ar face să fii ales. Ei, eu te aleg, eu și cu bărbatul meu. Mie să-mi dai scrisoarea. Primești? Da, poimesc. Și înțelegi? atunci când, luptând cu tine, voi căpăta scrisoarea tot. Dar tot, fănică, va fi sprăvit mm. între noi. Suntem de plin, înțelegi, domnule Cața Vencu. Da, madam, pe de plin, dar... Fănică, mm. fănică, hotărăște-te. Poți fi tu dușmanul liniștii mele, ai spune, fănică, fănică. Mm. În sfârșit, dacă vrei, tu fie. întâmple se orice s-ar întâmpla. Doamne, Cațavencu, ești candidatul Zoi, ești candidatul lui Nene Zaharia, prin urmare și al meu. Poi mine ești deputat. Ah, Fănică. Poi mâine vei avea... Am puțin de Zahari, repede, ascundeți-vă amândoi, nu trebuie să vă vază. Zoe iese de grabă în stânga. Tipătescu cu cățavencu la dreapta. Nimic. Și dobitocul de, de fecior mi-a spus că Fănică și Zoe sunt aici. Nimeni. Nimeni. Vrea să plece, dar parcă își aduce aminte de ceva. A, era să uit. Și-a de la masa de scris, ia condei și hârtie A. și scrie citind. Dragă fănică, te-am căutat. Mă întorc peste o jumătate de ceas.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 Domn Cațavencu. Ușile din dreapta și din stânga se deschid ușor. Din stânga apare zoie, din dreapta Tipătescu și Catavencu. Ah, blestemată politică, un moment să n-ai pace. Hai, hai, ieșiți, suntem în liniște. Eu merg la telegraf să-ți anunț candidatura la București. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu de seară la întrunire, fi cu tact, trebuie mult tact. Ai, ghiz, ăsta-i Iar!" Hmm, omul meu!" Da, iar eu! Am venit pentru istora de care am vorbit azi dimineață. Eh? Ce facem?" Ia ca mâine începe!" Eu pentru cine votez?" Pentru cine, pentru cine? Lasă-mă în pace, cetățene! Ajuns de nesuferit! Votează pentru cine poftești!" Eu nu poftez pe nimeni, dacă e vorba de poftă!" Ei, lasă-mă în pace!" Administrația nu voiește să influențeze cât de puțin pe nimeni. Pardon, dar dați-mi voie! -mi pare din contra, într-un stat constituțional mai ales un stat al nostru, administrația ar trebui să. Nu se înțelege! Ei, nu te vedeam în sluga o mie de ampace! Și zi, mă lucrezi, ai, adică dai cu bere, dai cu vin, nu pentru cinstea obrazului. Pentru ca să-mi faci potul cu scrisoarea... bravo, domnule Nae! trimite e În sfârșit, cetăține, te rog, lasă-ne cu binișorul, lasă-ne! Ce poftești de la mine, domnule? Eu nu te-am spus, mâine începe! Eu pe cine aleg? Pentru cine îl Pentru eu domnul Nae cu. Pentru... <gânt> nu mă ne Că Pentru că ești vițios. Nu mă, nu mă smuci ca Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar să-ți fure scrisoarea. Ei, nu face nimic. Poate mai găsim al Lasă-mă să vorbesc. Pentru că ești... alegător. Nu. Beții vițios. Fănică, da, beții. Uite deja acum ești turmentat. Ești băut. Uite, nenorocitul, miroșcare de o poștă. Ăsta e mirosul meu naturel. Miroș arom. Păi, bravo, ce vrei să miroze gaz? Eh, pentru toate astea trebuie să-ți dai votul lui onorabilul domn Cațavenco. Pentru așa legătură mai bun ales nici că se putea. Fanica. To de una ironic, stimabile. Da, pentru domnul căț ven cu lucrăm noi. Pe domnia sa noi îl sprijinim, pe domnul căț cu să l alegeți dumneavoastră și noi sprijinim de silă. Nu. No. Îl sprijinim pentru că domnul lui este cel mai onest concetățean al nostru. Fanica, fi calm. Dar sunt calm. Fanfiri, Ovenescu și Trahanache apar în fund și ascultă. Pentru că dumnealui nu e ca alții Michel, pentru că nu e ca alții Canalie, nu e ca alții Infam, pentru că încă o dată la alegător ca dumneata cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Cațavencu. Onorabilul domn Cațaven! Mm, ce răutăcios! Aaaa! Ia cătrădarea! Când îți spuneam venerabile... Ai puțin tică! Ne-ne! Mm. Ne, ne, ne, ne... E, lăsați mă toți în pace! Te lăsăm, stimabile, te lăsăm, dar mergem la București și vom spune tot! ce vă la dreapul! La ziare! La Comitetul Electoral Central! La Guvern! O, de -o, nu sfârșit, în sfârșit, ce e fani când mă treba pe mine nene Nu e nicio vorbă, nene trebuie. De ce? Dacă mă puteți, dacă ți-l la mine acum tăcere, spunte următoarea. Dați-mi voi, estimabililor, nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere față cu altele locuri decât onorabilul domn Tipătescu, prefectul cel mai onest. Da? Cel mai integru! Da? Cel mai credincios! Dați-mi voie să vă spun că toate zbuciumările de sunt numai și numai chestii personale. Și când vin niște asemenea persoane ca dumneavoastră. De, de, de, de, de, de. Aha, care vă să zică și insulte! Bravo! un dar averi de clopotniță, stimabile! Alegătorii vor vorbi! Da, alegătorii vor vorbi! Ei, da, alegătorii vor vorbi! Da! Noi vom vorbi! Noi vom vorbi. Care fanică! Ute pește fai urgentă! Apeșă! Cu orice preț, dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Dandanake. Hm. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultimă chestie de încredere. A... Aaaa! Aaaa! Aaaa! Nu se poate! Nu se poate! Vom lupta contra orcui, Vom lupta contra guvernului! A ai puțin de cărântare. Da, ne, vom lupta contra guvernului! A, vom lupta contra guvernului! Da, vom lupta contra! Adică, nu, eu nu lupt contra guvernului. <gânt> Suntem în sala cea mare a primăriei. Partea din stânga este despărțită de scenă cu un grilaj de lemn. Lângă grilaj este o estradă pe care sunt așezate masa și zețul prezidențial. Înaintea mesei, puțin mai jos, este tribuna. Peste tot sunt bănci și scaune. La ridicarea cortinei, trahanachii este la masa prezidențială. Înaintea tribunei, alegători, cetățeni, public... Unii și -a zi -a zi jos, alții în picioare. În capul băncilor din față e Cațavencu, împreună cu Ionescu, Popescu și alți dascăl și partizani. Parfuridi e la tribuna! Da voie! mi voie! dați voie! Stimabil, onorabil, faceți tăcere! Sunt cestiuni importante la ordinea zilei! Aveți puțin tică răbdare! Așa, dați-ne înainte, dați înainte, aveți cuvântul. După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. Parol? Nu dacă te-ai de vorbă. Vă rog! Vă rog, nu mă întrerupeți, dați-mi voie! A, estimabil, nu întrerupeți, estimabil, nu întrerupeți!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 la 1.821 fixă! Venerabile, onorabile, nu întrerupeți, aveți puțin tică! De venerabile, domnule prezident, ceasurile sunt înaintate! Sunt și alți oratori înscriși să vorbească! Onorabilul orator a promis că va încheia cât se va de mai scurt, Apoi ce fel de scurte asta s-o luăm două de la 1821, ha? Dați-mi voie! Estimabile, estimabile, estimabile! Eu gândesc că nu ar fi rău să sărim la 48! Mai bine la 64! Adică la plebicist? la plebicist! Dați-mi voie, domnule prezident! I-ați acordat cuvântul? Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul, estimabile, dacă mă iubești, am hătură. Să trecem la plebicist, Dorința adunării. Da, domnule prezident. Hai să trecem la plebiciu. Da, da! La plebicis! La plebicis! Ce ziceam? La plebicis! Ce ziceam, dar. Uh, la 1864 vină, mă înțelegi, ocaziunea să se pronunțe poporul printr-un plebicist. Să vedem, să vedem, însă, mai înainte, să ne dăm seama bine de ce va să zică. De ce este un plebicist? Știm ce este plebicistul! Mersi de explicație! Dați domnule, domnule Dați-mă, estimabil, estimat, onorabil, nu-mi întrerupeți pe orator, faceți tăcere, sunt cestiunea arzătoare la ordinea zilei, aveți puțin tică răbdare, aveți cuvântul, estimabil, hai, dați înainte, dați noi. Când zicem, dar, șasezeci și zicem plebicist. Când zicem plebicist, zice? 64. Știm, știm, știm, oricine dintre noi știe ce este 64. Să vedem acum ce este plebicistul. Plebicistul... Aci nu e vorba de plebicist. Dați-mi voie! Dați-mi voie! Dați-mi Mi se pare că atunci când zicem 64 și nu căutați a încercat măcar să mă combateți, vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele își au un 64 Dați al lor. Voie. Nu e vorba de 64. Facem voi, domnule președinte! Imabile, onorabile, faceți tăcere! Avem chestiuni arzătoare! Bun, domnule președinte! De unde părere, unde 64? Chestii arzătoare la ordinea zilei! Dacă nu mă înșel, suntem în granul de grație, un an 1883? Ce are a face? Chemați pe onorabil orator la chestiune! Stimabile! Stimabile! Stimabile, să lăsăm plebicistul dacă mă iubești, să trecem la chestiune. Da, sigur! Domnule prezident, ați binevoit a-mi acorda cuvântul, eu cred că ar trebui... Nu, nu, nu trebuie, onore! Mă rog! Mă rog, dacă mă iubești, făm haterul, dorința adunării, stimabile! La La chestiune, La Dați-mi voie, dați-mi voie, dați-mi voie! A, a, a, a! Ajungem dar, la chestiunea revizuirii constituțiunii și legii electorale. E, e, e, e, acum aveți puțin răbdare. <așeși> scurt, stimabile, scurt, dacă mă iubești, dorința adunării. Mă rog, mă, rog, mă rog, dați-mi voi. Știți care este opinia mea în privința revizuirii? <așeși> Opiniunea mea este aceasta. E vorba de revizuire, da? <trui> Atunci, iată ce zic eu și împreună cu mine trebuie să se zică asemenea toți aceia care nu vor să cadă la extremitate, adică vreau să zic da, ca să fie moderați, adică nu exagerațiuni. <trui> Într-o chestiune Politică și care de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, să fie ori, prea, prea ori, foarte, foarte, încât vine aici ocazia să întrebăm pentru ce? Da, da, da, da, pentru ce? Dacă Europa, dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel, care, care lovesc societatea, adică, adică fiindcă din cauza zguduirilor și idei subversive. Și mă înțelegi, mai în sfârșit, pentru care este în orice ocazie solemnă a dat probe de tact, vreau să zic într-o privință, poporul, națiunea, România, țara, în sfârșit, cu bun simț, pentru ca Europa cu un moment mai înainte să vie și să recunoască de la care putem zice DE PANDĂ dați-mi voie, dați-mi voie precum la 21 dați-mi voie, dați-mi voi, la 48, la 34, la 54, la 64, la 74 asemenea și la 84 și 94 e, și etc. Întrucât cât ne privește, pentru ca să dăm exemplul chiar surorilor noastre de ginte la tine însă. dați mi voie, dați-mi voie. Dați-mi da voie termin în dată, termin în dată. Mai, mai am două vorbe de zis. Iată dar opinia mea. Din două una. Dați-mi voie. Ori să se revizuiască.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 Ștergându-se de sudoare și merge în fund. Cațavencu vorbește cu grupul său, gesticulând viu. Cu un alt grup, farfuririi și brânzovenescu, asemenea. Pristanda iese misterios din cabinetul primarului și trage de pulpană pe care sună clopoțelul. Coane Zahario! Eh, ai, ce? Coane Zahario! Conul fănică, coana joitica? Ei, ce? Sunt din în cabinet. Au venit pe din dos. Vă așteaptă. Numai decât să poftiți acolo. Păi nu pot să las prezidenția să aibă că răbdare. Dar trebuie numai decât suspandați! Stimabila, stimabila, onorabilă adunare! După discursul important pe care l-a ținut respectabilul nostru concetățean și advocat, domnul Farfuridi, <fie> pe onorabililor, eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința <fie> pentru cinci minute.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 Astfel de opiniuni nu le respect, să-mi să-i spui. Nu, no, uite ce susține farfurii din ai înțeles. Susține că adică după istorie, de-aia se teme el de scuduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de gintă latină. N-ai auzit, chiar el a zis-o surorile noastre de cită latină. Da, da, a zis. <laughs> Voi, da, scălii, sunteți băieți bun dar aveți un cusur mare. Cum vă vorbește cineva de istorie s-a isprăvit? Are dreptate. Ce istorie, bă? Apoi, dacă e vorba de istorie, ce te învață istoria mai întâi și întâi? Hm? Că, România de la Traian? Da, nu e așa! Că adică străbunul nostru... Ce străbun? Ce străbun, bă, ce nostru? Vezi că nu știți? Ori, mai întâi și întâi istoria ne-a învațat nume că un popor care nu merge înainte a? A? A? A? A? stă pe loc! Ba chiar de înapoi că legea progresului e așa că cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi mai departe! Asta așa e! Da. Nu mai încă încape vorbă! Da! Progres! Progres fără conservațiune când vedem bine că Europa... Nu voi, stimabile, să știu de Europa, vitale! Eu voi să știu de România, na? și numai de România! Progresul, stimabile, progresul! progresul. Însă mergeți cu gogorițe, cu invenționanti patioce cu Europa, ca să opinia publică. Dumnezeu, dumnezeu, mi se pare că altcineva măgește opinia publică. Nu voi să știu de ce zici, doamna, Cine că nu vrei să știi! Nu-ți vine la socoteală! Să-și de trebile Europa! Noi ne amestecăm în trebile ei? Nu! N-are prin urmare dreptul să se amestece centrale noastre. noastre. Da, da! Doamne, asta ești avocat. ești confrate cu mine. Da, da, sunt avocat, dar nu sunt confrate cu dumneavoastră. Da. Da. <laughs> Știi ca și mine principiul de drept, fiecare cu al său, fiecare cu trebile sale. Oneste bibere, stimabile. Da, de onest n-ai încotro. Stimabile, stimami, eu nu știu de ce, na prigonești de la o vreme. Ce ai cu mine? Hm? Suntem în fața legătorilor, stimabile. Ori nu cap, pe pică. Să luptăm? Dumneavoastră o să spui candidatura? O știm. Eu ți-o declar că mi-o pui pe mea. <laughs> lupta electorală, stimabile. Și știm că lupta electorală este viața popoarelor. De ce de revolți în contra adevărului? În contra dreptului. Oneste bibere, onorabile. Știu, bine, bine. Ia scutește-mă cu mofturile Onest, dumneata, mh? Hmm? Pe de o parte, răgnetul carpaților, pe de altă parte, chivernisea la confraților. Pe de o parte, opoziție la toartă, pe de altă parte, teșchera la buzunar. Urlă Târgul, domnule! Tache, tache, tache! Ia să mă împace să mă răfuiesc odată cu domnul. Ce, adică, noi nu știm, a? Nu vedem? Ori suntem! Dumneata, ești candidatul prefectului! Da. Eu sunt candidatul grupului Tener. Da! Inteligent și independent! Da. Onorabilul, da. venerabilul nostru prezident, unde e că nu-l văd acum, va proclama, pe cât știm să pe candidatul comitetului dumneavoastră, comitetul dumneavoastră! Ori dacă voi avea onarea să mă agrieze și comitetul dumneavoastră, Căci e al dumneavoastră! Nu mai este comitetul nostru, este al dumneavoastră! tache că vii cu minte! Adică da mi dar dumneavoastră nu mai ești al comitetului! Da, da, da, eu nu mai sunt! Eu, eu care am susținut totdeauna partidul și Dumneata care l-a injurat, Dumneata ești... Da, voie, ce voie, ce voie! Vii cu moftologic, cu economii, cu societăți, cu scamatorii ca să tragi lumea pe sfoară cu deschălimea dumneavoastră! Cu mostanjei dumii Cu grupul inteligent, independent, impertinent! noi! Toată lumea s-a înghesuit în spate și a ieșit afară cu zgomot. Trahanache vine repede din spate, din cabinetul primarului. După el, Fănica și Zoie, urmărindu Nu, Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu se poate, nu se ne, poate. Ne, nu se -ai se no, ar, eu. Dacă ai ținut vreodată la mine... Dacă nu ești prieten. Nu, no, nu, no, nu, no. aveți puțin de aveți puțin de ei, ei, Cum putem noi să punem candidatura unei plastografi? No, frate, plastograf, așa e, dar pune să bage lumea de seamă, să-l să tragem prin judecăt. Să ne facem de râs prin tribunale? Ne, ne, gândește e, Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Dacă ar fi numai una, aia cu scrisoarea ta către Joițica, e, înțeleg. Dar să zic, pentru politică, unde e în joc interesul țării, da, ca orice român, a încercat da, da. omul să Sir. te forțeze. Adică, pentru că te știe că ți la onoarea Joițicii, ca prieten ce mi ești. A făcut prostografie. Se înțelege. în politică. Dar da, aveți puțin de cărăbdare. Dar asta-laltă... Apoi, dacă umbră el cu machiaverlicuri, să-i dau eu machiaverlicuri, martorii mai mai capecistă să n-am parte de joițica, că e de față, să spuie, Mbele. eu n-am umblat în viața mea cu diplomație. Dar da, dacă e vorba să facem pe la la meternicu, apoi îi dau eu neică... Nu pricep neică, zahăriu. Nici eu. Aveți puțin de călăptare. E. Asta tot pentru politică e? Girurile astea a doua cu care onorabilul domn Cața Vencu a ridicat 5.000 de lei de la societate, sunt tot pentru interesul țării? Eh? Suntem scăpați. Scăpați? Ei, apoi... Când îți spuneam eu să ai puțin tică că l-am prins cu alta mai boacă... Mene, Zahario, candidatul nostru este domnul Agamiță Dandanache. Așa, da. Mi-e frică. Nu mai avem nicio grijă. dă-mi înscris pe... pe ăsta, să nu-i numele. da. Iar Eu mă duc să deschid ședința. Anunță-mi candidatura, ridică ședința și vin să mergem la preferanță. Te așteptăm ți am dat polița lui Cățavecu. Hmm? Să nu o pierzi. N-ai grijă, ne-i eu. eu nu pierd hârtile de preț. Trahanache iese repede. Chipătesc cu sărută pe Zoie. Panică. Acum să lucrez eu pe nenacățavecu. Iese repede, amândoi. Trahanache s-a urcat la tribună, clopoțind. Ore orele sunt înaintate, poftiți, poftiți, stimabililor, avem cestiune arzătoare la ordinea zilei! Domnule președinte, vă rog, cerusem și eu cuvântul. Da, da, da, da, da, stimabile, da, aveți cuvântul, poftiți la tribună, poftiți. Domnilor, onorabili frați fraților, Iertați-vă, fraților, dacă sunt mișcat, dacă emoțiunea m-a apucat așa de tare, suindu-vă la această tribună, pentru a vă spune și eu, că orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România. La fericirea ei, la progresul ei, la viitorul ei! mi s-a făcut o imputare și sunt mândru de aceasta, o primesc. Mă onorez, a zice, că o merit. Mi s-a făcut imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra progresist, că sunt liber schimbist. Că voi progresul cu orice preț? Da, da, da! De trei ori da! Bravo! Da, Bravo! da, voi progresul și nimic alt decât progresul. Pe cale politică? Bravo! Socială? Bravo! Economică? Bravo! Administrativa! Bravo! Si! și, și, și! Vă rog, rog nu întrerupeți pe orator stimabile. Nu mă tem de venerabile, domnule președinte. Puteți domnilor, să întrerupeți pentru că eu am feria opiniunilor mele. Și, și, financiare!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 capitaliștilor asupra noastră, căci în districtul nostru putem face și noi ce fac și într lor. Societatea noastră are de scop să încurajeze industria română, Bravo! pentru că dați-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău. Bravo! Industria românei admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire! <trui> <trui> Societatea noastră dară, noi ce aclamăm? Noi aclamăm munca, fravaliul care nu se face deloc în țara noastră! <trui> <trui> <trui> Lăsați, domnule președinte, să întrerupă, că nu mă tem de întreruperi. În Iași, de exemplu, permiteți-mi această digresiune, este tristă, dar adevărată. În Iași n-avem niciun negusor român, nici unul. Și cu toate aceste, toți faliții sunt jidani. Explicați-vă! explicați vă acest fenomen, acest mister, dacă mă pot exprima astfel. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Ei bine, ce zice societatea noastră, ce zicem noi, iată ce zicem. Această stare de lucruri este intolerabilă. Până când să ne avem și noi faliții noștri? Anglia își are faliții săi? Yes! Franța își are faliții săi, până chiar și Austria își are faliții săi. No, Igen, în fine, oricare națiune, oricare popor, oricare țară își are faliții săi, numai noi, noi să n-avem faliții noștri, cum zic. Această stare de lucru este intolerabilă! Ea nu mai poate dura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! În momentul acesta apare cetățeanul turmentat și ghiță în civil. <fie> Facem puțină tăcere! Frate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 Domnule președinte, rog să-l fiu întrerupt? E, parcă zicea, estimabile, că întreruperile... Da, da, dar cine e a? A? a? În sfârșit, în sfârșit, nu întrerupeți, mă rog, nu întrerupeți. Ziceam dar, ca România să fie bine și tot românul să prospere. Ia din... atunci! Ce? Da, ce ești dumneata, estimabile? Ce? Romena? Avulona? Faci asta, ce Cum, cum? Ce a Comportativă? au dat afară pe onorabilul! Nu mai Francisca mă te Hai! au dat afară pe cetățeanul Pristanda standase apropie la tribuna. Oane Zăhario! Trebuia să lucrăm pe onorabilul, pe domnaie, ca cu ordinul lui Conu sunt la ușă când o tușit de trei ori, aha, aha, aha, dumneata, da ca atindatul și ieși pe portiță și pe urmă-i treaba mea. Bine, când o-i tușit de trei ori, aha, aha, aha, nu mi-a sosit încă oamenii. Da, da. bine, bine. <coughs> <coughs> Povtiți la tribune, povtiți la tribune, stimabile, povtiți! Fraților! Cum se poate, fraților, să lăsăm să din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător, pentru că domnul Cățavec. Stimabile stimabile, stimabile, stimabile, aveți puțină răbdare! Aha, aha, aha! Aha, aha, aha!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 candidatului propus de comitetul nostru. A, ah, primesc cu mulțumire, domnule precedente? Numero candidatului! Numele Ah! Numero le candidato. Lui. Fannica, Taccino, Stimabile, stimabile. Candidato, per il sostiene comitetul nostru, è domnul donul Fannica. ai putintica rabdare. <coughs> Domnul? Domnul? Domnul agamiță Dandanache! Trădare! Dați-mi voie! Dați-mi voie! Cine-a pronunțat cuvântul trădare? Eu! Afară! Afară, moftologul! Aveți puțin tică răbdare! Și cine este strădător, stimabile? Acela care falsifică numele candidatului odată hotărât? Acela care uită, care trădează interesele și onarea familiei sale? Dumnezeu! Apoi ai puțin tică răbdare, stimabile! Ai puțin tică răbdare! Mă din în... Eu falsificator? pe mine, cetățean onorabil, pe mine, om venerabil, să vii într-o adunare publică și să mă facă falsificator? Cine? Un plastograf patentat! Plastograf? Afară! Afară! Afară! Afară! Afară! Afară! Afară! Afară! Afară! Braților, domnilor, un moment. Am văzut să acopăr o rușire care se petrece de atâta vreme în orașului nostru. Am văzut să cruț opinia publică de o lovitură scandaloasă. Astăzi însă am fost atât de crud lovit în dinitatea mea, încât nu mai pot tăcea. Acest onorabil cetățean, acest om venerabil, domnul Zahari Drahanache, e atât de naiv încât crede că e plastografie, un document holograf. O scris Ori ca repetui: Agenție, hei, el, copii! <fie> În grădina casei lui Trahanache, Zoe și Tipătescu stau de vorbă. Unde e? Unde poate să fie Cațavencu? Nu știu. A fugit, a murit, a intrat în pământ. E, și pentru ce vrei să știi? Pentru ce să te îngrijești mai mult acum? Din contră, eu parcă nu mai am grijă. Zoe, gândește-te. De două zile oamenii noștri aleg pe Dandanache, pe care îl așteptăm, din minut în minut. Am ordine să-i fac o primire strălucită. Ei, și? Ei, de două zile va să zică strivez pe Cațavencu și nu e nicăieri. Unde e? Pentru ce nu se arată? Are scrisoarea pentru ce nu publică? Pentru ce a dispărut? Nu știu. Din ce motive nu publică scrisoarea, nu-mi pasă. Destul că nu publică. Și-l crezi tu pe Mișelul, capabil să nu o publice pentru altceva decât pentru că nu poate... Ce inimă, ce judecată ai, Fănică! Da, astea două zile, cum am trăit eu! Ce strângere continuă de inimă, ce frică, ce tortură! Fiecare persoană care mi iese înainte, fiecare figură pe care o văz, fiecare mișcare ce se face în jurul meu, îmi zdrobește toată puterea. Fănică, ai milă de mine! O zi încă de astfel de chinuri și nu mai pot trăi, nebunește. Ei, nu fi copilă, zoie, Ei, tu zoie. nu înțelegi, tu nu simți! Peste câteva minute se sfârșește alegera și se proclamă deputat al vostru, Dandanache. Ei, sunt sigură, sigură că în același moment, Mișelul, care s-a ascuns și ne pândește din întuneric, să-și împrește publicația lui infamă, ca să se răzbune. Ei, atunci eu? Nu poate face asta. Dacă face asta, e pierdut. Dar ce-mi pasă? După ce mă pierde pe mine, Fănică, n-aș voi să mă răzbune, aș voi să mă scap.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 Ce să fac, ce să Poftim, poftim stimale! Taci, taci, vine cineva, șterge-te la ochi. Cine, cine să fie? Cine să fie? voi, dă voi, să-ți recomand pe domnul Agamiță Dan Dandanache! Oh, Dan -dan Dan -dan candidatul nostru! Adică, ce mai candidat, alesul nostru! Sărut mâna! Sii, domnul? Bărbatul dumneavoastră? Nu. Eu sunt bărbatul dumneavoastră. ei. e nevastă mea. Cum am avut onoarea să vă recomand. Și si dumneavoastră? Păi și eu, bărbatul doamnei, eu, Zaharia Trahanache, prezidentul comitetului permanent, comitetul electoral și... Ai pătiente cărăbdare! Se caută în buzunar și scoate o carte de vizită care care iod lui Dan Sunt aici toate comitetele. Mersi! Si, domnul? A, domnul Fănică tipătescu, prefectul nostru, amicul meu și al familiei mele. Aha, îmi pare bine, domnule prezident! Și mie onorabile, numai puțin, sunt încântat. Dar cu ce ocazie pe la noi? Cu ocazia alegerii mei cu sorule, cu ocazia alegerii, stii, m-a combătut opoziția si colo, si dincolo, si dincolo, si rămăsesem eu, care familia mea de la 48 în cameră, rămăsesem, mă înțelegi fără coleți. Siasa așa? Am venit pentru alegere. Nu o trebuia să vă mai deranjați. Ba, încă ți deranzi, conița mea. Dar, stii, nu fățea să nu facem măcar act de prezență. Da, se înțelege, înțelege, Bine, bine, bine, bine. Trebuie, trebuie. trebuie, trebuie da, trebuie, de deranzi, destul. Închipuiește-ți să vii pe drum cu birza țin posti. postii, hodoronc, hodoronc, zdronca, zdronca. Stii, m-a clopoții, de lei care-mi țivuie urechile, stii, așa sunt de amețizi, de obosit, nu-ți fați o idee, conița mea. Către Trahanache. Nu-ți fați o idee, domnule prefect, ne cu sorule. Către Tipatescu. Nu-ți fați o idee, domnule prezident, pui cu sorule. <laughs> Firește. Fire. Mai e vorbă. Adineaur am sosit, era să tra la hotel, dar birzarul, el stia de viu, mi-a arătat pe domnul prefect. Și arată pe trahanache. <laughs> Și încă mai râs, vanica? Da, mă duceam pe la alegere, ca să vă cum mergem. Nu-i vorba că de mers, mergem strună, da? Știi, de obicei, ca un cap ce sunt al partidului, trebuie să fiu acolo. Bine că te-am găsit, ne-i cu sorule, merci. Ah, oh, iată, fănică, iată, pentru cine mi-am pierdut eu liniștea. Și spune drept, dacă nu era mai bun ca ți Nu hmm, E simplu, dar îl prefer. Cel puțin e onest, nu e un Michel. Stimabile, stimabile, eu te las aici cu amicul fănică și cu joițica. Eu trebuie să mă duc la alegere. Peste o jumătate de ceas se deschide urna. Trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă, mergem la sigur. La noi opoziția nu încape. Suntem tari, stimabile, tari. Nu o să ai majoritate, estimabile. Cum se poate să nu te pomeniți cu vreun balotaj, ai? Am mai pățit-o și alții." Adică ai pățin, ticărătare. Da, da. balotaj la noi... Ah. Zic, nu majoritate." Unanimitate o să-i stimabile! Da, să se înțelege, nici nu se putea altfel! Bine, salutare, salutare, stimabile! La revedere, fănică! La revedere, nene! -ne. Ne -ne. Cum îți spui... Să nu mă aleg, pui cu sorule, nu mergea. Eu, familia mea de la patul luptă, luptă, si dăi, si dăi, si luptă, si mm -hmm. eu mă înțelegi, tocmai acum să rămâi pe din afară, fără colegi, si cât paținei i cu sorule, să nu mă aleg. Să nu te alegi dumneata! Cu meritele dumitale, era peste putință. Da, peste putin. uite-a cu meritele mele, Coniță, vezi, era cât pații, da, stii, cât pații? Întreabă cu sorule să spui, e. nu vrea comitetul central si pație, Ziția că nu sunt marcant, auzi, no. eu să nu fiu marcant. Am avut noroc, mare noroc am avut. Să vedeți, într-o seară, ține vas, nu spui ține, persoană însemnată. Da, becher, vine și zoacă la mine cărți. Uh -huh. Și când pleacă, îți uită siul la mine. A doua zi, voi să mă îmbrac, gândem că e al meu. Văz că nu e al meu. Îl caut prin buzunare, îi dau, peste țe te gândesc. Peste peste o scrisorică. O, o scrisorică, scrisorică? De amor. O, o scrisorică, scrisorică de amor? O scrisorică de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten. Nu spui ține, e persoană însemnată. Ei, și? Ei, ce să-ți mai spui bui cu sorule. Adu o birză, măi, băiete de grabă. Mă sui în birză și mă duc la persoană, la becherul. Nu spui ține, e persoană însemnată. Găsește, mă-înțelez, un colegi, ori dau scrisoarea la războiul. De coleapă până colea, gărmăr, a trebuit conița mea să țedeze, și sitanc, de pesa aici cu a, domnule, dan ai făcut rău. Fapta dumitale este să-mi dai voie să-ți pui... Soie, e. e, pui cu sorule, cam am cu politică, a, a, aud. Ți era de făcut, aminte, dacă nu-mi detea în gânda asta, nu mă alegeam. Si nu mergea deloc, ne gusorule, făți idee, familia mea de la patul sopt, si eu în toate camerele, cu toate partidele, ca românul imparțial, si să rămâi fără colegi. Da, vezi bine, vezi bine, dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei, scrisoarea. Da, da, scrisoarea. Care e scrisoarea? Scrisoarea becherului. Care becher? Persoana însemnată, scrisoarea de amor, arma dumitale politică cu care te-ai ales. Scrisoarea pe care voi să o publici în războiul dacă nu... A, da, Ei. scrisoarea, da. Ei, ce s-a făcut? Am prițeput. Hai, scrisoarea? Ei, ce s-a făcut? Ei. Am pus-o acasă la păstrare, dar stii, la loc sigur. Nu i-ai înapoiat-o persoanei? Cum s-o înapoiez?" Păi iată, te și-a ținut cu vânt." Păi, dar trebuia să-i o dai înapoi." Cum se poate conița mea să o dau înapoi? S-ar putea să fac asta prostie? Mai trebuie să altădată, la un caz iar, pac, mm, la război." că e simplu, dar e un om onest." Domnule Dandanache, am să vă fac o rugăciune. O să rămâneți la masă la noi." Mă rog, să nu povestiți istoria cu scrisoarea becherului dumneavoastră. Dar știți, asupra legătorilor ar face poate rău efect. Da. Nu spui neie cu sorule, dar dacă ui uita, aminte la am memorie bună. Dar stii cum sunt ameții de drum, poate să uiți și să încep. Uh -huh. să-mi face semn. Eu la masă o să stau ori lângă dumneata, ori lângă consoarta dumii mm. Care e consoarta mea? Doamna, oh, pardon domnule Dandanache, doamna e soția domnului prezident al comitetului, domnul care v-a adus aici, domnul Zaharia Trahanache, doamna Zoe Zaharia Trahanache, eu sunt Ștefan Tipătescu, prefectul județului, cu doamna sunt numai prieten. Ah, asta e bine zis, ne pui cu sorule, Probate vă sănătatea să vă bată, pardon, stii, eu de ah. pe drum, idee, dumneata, ținți postii, hodorong, hodorong, zdrunga, zdrunga. să-l cucte să se bine, liniștească puțin, da, tu nu bine, vezi că le da, rău da, de tot. Da, da. Domnule, domnule Dandanache, nu voi să vă odihniți, să vă liniștiți puțin. Ba, da, necusurile, dar unde? Poftiţi cu mine, domnule Dan Danache. Stii, conița mea, sunt asa de ameţiţi, da. trăsura, da. se clopoţe, stii, îmi ţiu e gros, grozavă îmi ţiu e, tilenca, cu Chipătescu rămâne singur. Mm, și la aleg pe domnul Agamiță Dan Danache. Iată pentru cine sacrific de atâta vreme liniștea mea și a femeii pe care o iubesc. Unde ești, cațavencule, să te vezi răzbunat? Unde e să-și cer iertare că ți-am preferit pe onestul, doamna Gamiță, pe admirabilul, pe sublimul, pe necușorul, pe pâicusorul, dan-danache? O, oh, ce lume, ce lume, ce lume! Zoe revine, coborând precipitat treptele. Ai auzit, Fănică? Fănică? Ai auzit? Onestul tău, domnagamiță, care reușește, care triumfează, păstrează scrisoarea. Ce trebuie să facă onestul Cațavencu, care n-a reușit, care își mușcă acum mâinile, își mestecă turbarea și mă ochește din cine știe ce ascunzătoare? Oh, mi-e groază, mi-e groază să mă gândesc ce face Cațavencu. Unde i-a ascuns șarpele? De unde o să-și arunce veninul asupra mea? Joie, joie, fi bărbat! Nu mai pot, nu mai pot! Vorbele lui Dandanache mi-au luat toată puterea, mi-au frânt inima. Ne nebunez de frică, Fanica! Îi nebunez de frică! nebunez de frică! Ghita! Ghita! Ce spune? Pana Joitică, am să. Spune, nu mă mai chinui! ce. A publicat-o. Dă-mi o să Dă o Dă-mi o să o ești nebună! Urât Ura... nebună! O, da, tu nebună! Și ție trebuie să-ți mulțumesc de asta! Nu, Coana Juițico, nu e nimic, nu e nimic publicat. Răgnetul nici n a apărut astăzi. După ce fugit ca vencu, de a fugit, Cățava Vencu, dar scălimea s-a apucat la ceartă. S-au bătut, l-au bătut pe Popa Pripici și oh, oh, oh. nici vorbă să mai scoatță gazeta. S-a spart Partidul okay. Independent, s-a spart. Mm -hmm. Am să vă spun ceva secret acum mai decât. Nu-l spunem eu. Dacă ați cu? Nu l-am găsit Coanefănică. Parcă ai intrat în pământ. Ah, ce-am uitat! Să mă iertați să rămân a Coanefănică. Ministrul, nu, ministri, toți șapte vă cheamă la telegraf numai decât. De-aia vă căutam așa de zor. La telegraf? Ce mai vor de la mine? Nu știu, dar bate telegraful de un ceas cu anefănică. trebuie să mergeți. Băi, blestemată politică, Zoe, da, Zoie, curaj, mă duc. Da, da, du mă întorc, mă întorc A, Zoie, fii cu minte, nu da, suntem da, pierduți, n-ai da. grijă, la revedere. la revedere, la revedere. La revedere, la revedere. Oh, Doamne, cum pot să-l iubesc pe omul ăsta? Păi standa urmărește pe Tipătescu până la ieșire. După ce s-a asigurat că Tipătescu s-a depărtat, vine lângă Zoie. Coană Ah, oh, highiță! Iar mai speriat! Ce e? Ce vrei? Du-te, du-te! mă în pace!" Să rămână, Coană Joițico! Nu vă supărați! Este cineva... cineva pe care îl știți dumneavoastră bine. Cineva?" Așteaptă aici! Ar voie să vă vorbească, dar numai dumneavoastră! Da aia eu l-am trimis pe Conufănică la telegraf Ei. pentru ca să rămâneți dumneavoastră singură. Am mințit!" nu e adevărat că îl cheamă ministr. Știu că o să mă ocărască, o să mă bată, că l-am trimis la cai vers pe păreți, dar o să mă ocărască, să mă bată. Nu e mai marele meu. Nu e stăpânul meu de la care mănânc pâine eu și unspre ce suflete? L-am mințit, dar pentru binele de dumneavoastră, Coana Joițico, îl primiți, da? Pe cine să primesc? Pe cine, pe cine? Pe domnul meu e Pe Cațavencu? E aici? Unde e Ghiță? Să viacul acum mai decât merge adul iute, iute! Ascult! Poftim, stimabile, poftim! Domnule ca avem cu, Domnule ca avem cu. ai voie să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata! La ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? Fănică care în mână o poliță, ale cărei giruri le-ai plastografiat ca să ridici 5.000 de lei de la societate, știi? Știu, știu, madame, cu știu, dar ce e de făcut? Om nebun! Ți-ai pierdut mințile? Mai întreb ce e de făcut? Nu știi? Să-ți dau polița! Scapă-mă să te scap! Să schimbăm! Dăm scrisoarea! Madame... Mă peste putință. Ce? Scrisoarea dumneavoastră. Ei! Nu mai am. Nu se poate. Nu mai am. Min. Nu minți, nu mai am. Nenorocitule! Ce ai făcut? -o? Am pierdut-o. Oh, de ce nu fac să te omor? mă madame, dar nu e vina mea. Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? În scandalul, îmi bătaia de, de la de la într cine, nu știu, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoară avea aveam în al pălăriei. Care v-a să zică adevărat? Ai pierdut-o? Da. Mi-ai pierdut scrisoarea și nu știi? Nu. Nu bănuiești pe unde poate rătăci scrisoarea mea? Nu! Nu! Nu! Ah, ești un om pierdut! Pierdut! Eu poate să mai scap, căci poate să mai scap, dar Dumnezeu dumneavoastră... Dumneata, ești pierdut! Te-a arestat, că te-am scăpat eu. Acum te arestez eu și n-ai să scap decât atunci când ai găsit scrisoarea, pentru că poate să mai ai noroc să o găsesc. Roagă-te la Dumnezeu să o găsesc! A, s-a întors jocul, domnule Cațavencu! Începe să te părăsească norocul și să mai treacă și în partea noastră. Oh, ești pierdut! Da. da, pierdut! Ghise! Doamne, doamne, doamne, doamne ghiță! pentru Dumnezeu, doamne, pentru Dumnezeu! Nu, no, no, nu te uita pe unde să scape, nu mai e scăpare! La fotografi dovedit, nu mai iau scăpare! S-a mântuit ghise! Doamne, da, da. Apare cetățeanul turmentat, având pe cap pălăria alba lui Catsa nu e să, eu sunt. Ce o Pălăria mea. Vezi, dumneavoastră, cu anului cică. Hai, ce vrei cu mine? uite uite, și de o donnaie, salutare honorabile. Ce vrei? Spună odată ce vrei, omule. E, ce vreau eu, bine vreau. Eu mă o vorbă, o mie de pace. Eu, cu anul juicicu, am găsit-o scrisoare. Da, pe care ai lăsat-o să-ți-o fure, onorabilul domn Cațavencu! Domnul... las am mai găsit una! Mă ieșe Nu vă supărați, cu anul juicicu. să vedeți, nu v-am spus tot. Eu, până să nu intru în poligă, cum am zice, care vă zică, până să nu devin un negustor și apropitar, am fost împărțitori la poștie. Mă cunoaște colonza ei, ieși odată și lasă-mă ghiță!" Și de atunci, care văzic că eu dau scrisoarea după Andresa. Dacă nu găsesc Andrisantul, scriu pe ea cu plaivas Andrisantul necunoscut. Ori nu se află, ori mort. Care văzic că fiecare e după cum devine. Da, dacă găsesc Andrisantul, eu dau Andrisantului. Bun, oare acum, eu am găsit alaltăier în vălmășala la antrunire o pălărie." O pălărie? O, pă... o pălărie, lui. da, uite, asta. Ah. Tot îndăsându-o pe capul meu, ca să o pot crezi că mi-era strântă, am vrut să-i scot căpșala, să ah. o mai lărgească. Ah. Când în căpșală, peste ce dau? O scrisoare! O scrisoare! O scrisoare, da, dumneavoastră? mai mergem pe la o, țuică, ah, ah? -o vedem! E de la conufănică, Andrei Asta... Santu, suntem astea. Da, dă-mi-o, da, da dă-mi-o da de grabă. Sunt într-adevăr pierdut. De grabă, dacă o ai. O, o, o că n-am pierdut. Că nu m-am mai întâlnit cu onorabilul. Scoate scrisoarea din captușa la și o dă zoi. Biserabil, nenorocitule ți-ar un cat norocul în gârlă, te facem um! Un... Nu puteam! Am Santo, cu miciul, Domnule! Uh. Domnule, ești un om onest! Ești un om admirabil, fără pereche, cum te cheamă, mă rog, spune recunoștința mea! Ce trebuie de să spui cum mă cheamă? Mă cunoaște cum zai, era <laughs> la un și se Iacă, un ce și eu! cum să-ți mulțumesc! Ce cer de la mine! <laughs> Să-mi spui dumneata pentru cine poți. Ea mai un sper de ce-și închide alegerea. Eu pentru cine votezi? Pentru domnul Agamiță Dandanache. Domnule Căța tot mai poți vorbi și încă ironic, ca ești tare drept să-ți spui. Călăușăicico, e adevărat? Da, adevărat. Pentru domnul Agamiță Dan e da, adevărat. Poate că e singura adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața dumii sale. Atunci mă duc să votez. Da, cum îi zice? Domnule Cațavencu, fii bun, scrie mă rog, votul acestui cetățean. Hai, te rog. Mm. Da, îmi dai voie, Agamiță Dandanache, bravo, domnule Cața Vencu, ești un om de bună credință. Mă duc, mă duc că nu mai e vreme. Te rog să crezi, domnule, că oricând, recunoștința mea. Nu mai e vreme, se închide alegerea. l- a condus cu multă amabilitate până la ieșire. Lasă, lasă, nu pupa mâna, că se închide urna. Se întoarce și vine încet spre Cața Vencu. La fiecare pas al zoii, cu cu îndoaie de închieturi. Când ea s-a apropiat, el cade în genunchi. Iartă-mă! Iartă-mă! Hai, scoală-te! Ești nu-ți e rușine? Scoală-te! Iartă-mă! <laughs> ești un om rău. Mi-ai dovedit-o. Eu sunt o femeie bună. Am să-ți-o dovedesc. Acum sunt fericită.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 Asta nu-i din urmă camera. Madame, Madame, dragana, un... Mulțumesc, Madame. ești prea galant, dar du-te de gra. Mă duc, mă duc, mă duc și să vedeți dacă nu vă plăcea. Sărut mâinele, sărut mâinele-n până. Doamne, e adevărat visez. Fănică, fănică, fănică! Scările și dispare. cu singur, intră repede. Înnebunit, ce? Mă trimite la telegraf pentru nimica. Îmi face farsie? Ce asta? Și zoe? Unde e zoe? Zoe! Trahanache și Dandanache apar discutând. A, bă, aici la noi, estimabile, a fost luptă crâncene, orice s-ar zice, s-au petrecut comedii mari." da frate!" Închi închipuiește-ți dumneata, un caragios, un Michel, ca să influenseze pe tipătescu pe fănică de pe prefect."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 Și imitează slova băiatului. Știi, să jur, nu altceva. Închipuiește-ți plastografie." Nu mă nebuninei cu sorule. La mine a fost cazul adevărat." Cum cazul adevărat?" Scrisoarea era persoanei, da, bechier." Cum bechier?" Adică necăsătorit. Cine?" Nu spui ține. Persoană însemnată. Când i-am pus pițorul în prag, ori colegi." O războiul, mă înțelegi? tranc de pe saiți! Nu, nu, nu înțeleg, nu înțeleg. Ia meții de drum, căruța și clopoții! E slab de tot, prefectul. Îi spui de două ori o istorie, si tot nu pricepe. Zoie și Chipătescu coboară treptele, veseli și fără să vază pe cei doi. <coughs> și astfel cum ai văzut, domnule prefect, furtunarea da. trece curând. A, domnule Damdanache, într-un moment masa e gata. E, tocmai îi spuneam domnului prefect, e, si dumnealui îmi spuneam... Domnul prefect? E, da, domnului prefect. E, <coughs> îți place nenea alesul dumneavoastră? Deștept, deștept... Dar mi se pare că e cam șiret. Îmi spunea istoriile de aici, de la alegerii, cu scrisoarea, cu plastografia. <coughs> și eu îi spuneam de cazul meu. La mine a fost chiar <coughs> adevărat, cu dar Da, le dame Danache, mi-ai promis că să nu mai pomenești de istoria asta. <coughs> eu am promis? Da. Când am promis? Cui am promis? Ce am promis? A, da, da, nu mai, nu mai... Rânzovenescu și Farfuridi, cu alți alegători mai spălați, în costume de pretenție provincială, intră venind din casă, coborând pe treptele din dreapta. Prin fund, Cațavencu, ghiță polițai îmbrăca civil, cetățeanul turmentat, Ionescu și Popescu, intră conducând manifestația publică. Cei ce vin prin fund sunt toți amețiți și mai ales cați avem cu cetățeanul turmentat, care înghite și sughite mereu. După ei vin o mulțime de cetățeni cu ramuri, verzi și steaguri, asemenea foarte chifuiți. Toată lumea cu borcane de băuturi în mâini. Din casă vin feciorii cu sticle de șampanie. Ghiță pristanda, face semn muzicii să tacă. În sănătatea domnului Agamice Dandanache, alesul nostru, să trăiască! Uau! Ura! Ura! Ura! În sănătatea alegătorilor care au probat patriotism, si mi-au acordat asta, cu, cum să zic, de zi pe nume, de a, ah, lor! Eu care familia mea de la pas 8 în cameră, si eu ca românul imparțial care va să zică, cum am zice, sfârșit să trăiască! Ura! Ura! Ura! Ura! Și așa zi, ai, dai noștri, nu eh? E, bravo mă bucur! Venerabilele-i, nu în împreșurări ca acestea, micile pasiuni trebuie să dispare. E, îi mi-ai plăcut, bravo, să trăiești! În venerabilului și imparțialului nostru prezident, Traharache! Ura! Ura! Uro! Vede pe cetățeanul turmentat în grămadă, ia un pahar și merge să-i-l ofere. În sănătatea coanei zâniții chit, Găi de Să mă ierți și să mă iubești, Pentru că toți ne iubim țara, toți suntem români, Mai mulți sau mai puțin onești. <hie> În sănătatea iubitului nostru prefect, Să trăiască pentru fericirea județului nostru! Ura!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 După lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Ce eram acum ceva timp, înainte de Crimea? Am luptat și am progresat. Iar obscuritate, azi lumină, iar bigotismul, azi liberbansismul, iar intrisarea, azi veselia. Iată! Avantajele progresului, iată binefacenile unui sistem constituțional! Curat constituțional! Muzica! Muzica! Ura! Ați ascultat O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoarea Ștefan Tipătescu Valeriu Dogaru Agamemnon Dandanache Angel Rababoc Zaharia Trahanache Adrian Andone Tache Farfuridi Sorin Leoveanu Iordache Brânzovenescu Nicolae Pogirc, Nae Cațavencu Ilie Gheorghe Ionescu Marian Politic Popescu Tudorel Petrescu Ghiță Pristanda Ion Colan Un cetățean turmentat Valentin Mihalin Zoe Trahanake, Natasha Rab Guțul Un fecior Mircea Cornișteanu Crainicul Emil Borogina. Regia de studiu: Florin Ghițoaica. Regia artistică, Mircea Cornișteanu.